Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa s-sahbihi wa s-sallam t-taslimen kathira. Allahun jalla wa ala falandrojim, wa tëm pëti ndihm dhe faalik rkojim, lafdaatët bëkimet Allahut, qofimi Muhammeden, alaihi s-salatu wa s-salam, bifamiletim, bishoket, dha jadzha qen dike nërugnatur e dhe ndihm dhe ndihm dhe ndihm dhe ndihm dhe ndihm dhe ksaj bota. Të ndërru dhe zërë kejmë përmendur se problemi kërësorë që njëri ju balofaqot me të në rrugun e ti, drejtë shpëtimit, në rrugun e ti, drejtë arritjes i sigur të gëzotit ti, problemi kërësorë dhe me madha shtë problemi që ajtur shirëko. Këmë e thënë se kjo term përdorët edhe në gjuhë të tjera përveç gjuhës originale, dhe tek shumica e muslimanëve është si term i një hor që bën fjalë për një punë të nuk ka rregull, që diçka nuk bën. Po pastaj detajet e kësaj janë më pak të njëjta. Që më thonë që shirku është njeriu me i dhonë diçka krijesës e që nuk i takon. Diçka që i takon vetëm Allahut te barekote, ai më jagon krijesës çfarë do quhet ajo? Ja? bëm pjesë në këtë loj partneriteti, shirku. Shirku është, në më thonë që me e bëdhë dikët e kërhasua shumë me Zotin, me e bëdhë dikët që meritën, mi me dhonë diqka që nuk meritën asë kushë pas Allahut e kështë më radhë. Dhe format e manifestimit të këti shirku janë të shumëta, ku kemi folë fol për disa për tyre, dhe dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe të vazhdoj dhe sëtë të flasë për një problem që Prek, direkt Vepra tona, fjallë tona, e kështu më radhë Të ndërmëzër Gjitha besimtar Synan me Arrit të knasinë Allah Gjitha besimtar Synan me arrit në gjennet Na besojnë bëndë shumë Se Allah është kryu e si jonë Ne besojm bind shumë se Allahu xhalla xhalaluhu është furnizuesi, është dhruesi i beqative. Ne besojm bind shumë se Allahu xhalla wala është ai që kujdeset për njerëzit. Ne besojm se gjithçka është në dorën e Tij, nuk ndodh asgjë pa lejen e Tij. Ne besojm se Allahu është i gjithfuqishëm, nuk ka asnjë force mbi Zotin. Nuk ka asnjë gjë që mundet me këfy mrap sht vendimin e Zotit. E kështu me rad. Në kështu besojme Në besojme se Allah është i drejt E shpërblenë bëmirësin Dhe e dënën keqbërësin Pranën pëndimet e njerëzve Ndërsa dënën arogance dhe mendimatësin E në qofë se gjitha këto Dhe kështu duhet jetë pa tjetër Jena do që ne kemi besuar në te Atere pa dyshim se Jeta jonë që përbën fjallet, veprat, qëndrimet tona, levizet tona, duhet tjetë e organizuar në përputhe me këto bindje, me këtë besim. Ne besojmë se duhet me jetu në emër të zotit. Ne besojmë se fundi i njëriut nuk është vdekja, por e vazhdojmë të utje me një jetë tjetër deri në rinjallje. Jebë lëgari parlatëmanuar dhe në basë të epilogët përfundim të artë e këse lëgërë dhenje, e merë vendin e merituar, e që ne e shpesojmë dhe e kërkujmë fuqishëm dhe me këmgule që përfundim jonë tjetë gjennetit. Kjo është lëthimi jonë, andaj, sënëm që gjitha përpjekja tona, sënëm që gjitha punët tona, tjenë në shërbim të këti gjennetit, që këtë marrit, dhe konsiderojmë si pësimtarëse, është humb në sa njeriu llodhet, në sa njeriu angazhohet të përpiqet për diçka që realisht e zhvendos e largon nga ky fitim i madh. Ë përdisosh kështu, atëra na duhet më i eliminuaj dhe pengesat që slat pamundsojnë adresimin e angazhimeve tona në adresën e duhur. Ta madresa jënë është Zote Gjellewala Ta arim kënatësinë Allah dhe shpullim në ti Gjdo adres tjetër për nejme është huqje Pra nëjni duhet që ti eliminuim të gjitha adreset e tjera të përkushtimi ton Qa ta ruem veç njërën E qa është besimin Allah në të bare këvatala Ca të njën këtu adresa tjera të slatë të ndërozër Bënë që njëriu pastaj mundi ti me shku, me shku hoq Nga se kështo është në jetë në këse i bote Njën nga adresat kryesore Që fatke cështë njëriu i synan gabimesht E humbë shumë me këtë synim është adresa e quajtur syfatsia Dë me thonë Me i bo punët Për sy dikuj tjetër, me pa dikush tjetër, kush është ajt tjetër, njëri, kryesa, do një punë që duhet me akushtu Allah o gjelë dhe gjelalu hu, një vëprim që duhet me akushtu Allah o gjelë dhe gjelalu hu, njëri hu si pasoj e faktori që të i përmendim, i akushtën dikuj tjetër. Kjo është të facia, kjo është problemë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka vull për katim të ndrozer e ka përmendur se është shumë e fshehtë, shumë perfide, është shumë e rrezikshme. Madje në disa transmetime thënë se është aq e fshehtë sa so që i përngjan një burrësi një bilinguale që etj Në natën e erët, mbi plakën e zezë. A mundet mu po? Së mundet mu po. Mi lingonën të pikë ditë e ki pëllën me papëtët. Jo natën. E lere më kërështë mbi plakët zezë. Zë, mi zë. Nuk shijet. Ndë e është e fshatë është perfide. Sifatësia është një smundje e keqe. Që shumë nga njerëzit prejkën me te, ndë është ta edhe pe vrejtë fare. Për këta shuji kanë thënë shirk i fshehtë shirk shirkut që ju e tsecëm ç'është e për një madh që njeriu kushton mundin e angazhimit di kujt tjetër pas Allahu xhallahu ala e që nuk duhet t'i kushton askund pas Allahut edo as ti hap i, i dukshojë e syfacia është shirk i fshehtë pse për shkak se të ndrozë në aspektin e jashtëm duket vepra e shëndosh Po nga mbrenë është e prishtë, e mështë. E ki po përshamu në mërë një pëmë duke që qa që këmë e kone shishme, qa që jamme, qa që mirë. A që është tërhes në aspekt në jashtëm, sa so që nuk mund shme i rezistu pëmë arë ato. Aspekt në jashtëm. Po sa e qenë e gjenë të krimë për nga mbrenë, e gjenë të prishtë, për shqudi, për i jashtë për duke. Po, e qështu të në dëpunë Për i ashtë me i po lakmanësyni në ta Apo duke që ma shoha qëfar ve, për qëfar angajime, qëfar pune A ma kër e qenë në rrana e zezë E ka hongër krymi i shirkët E ka hongër krymi i si sifatësitë fatkecështë Allah në rrujtë Në da njërët me qeni kujdeshëm Si më rrujtë për i kësajat Ga se njëri të ndrozër Ka prirjet brend shme negative që do të me luftu Nëse që to prirjet brend shme ti nuk i luftanë Ato rëzikojmë i ja akrymë, të anje, vej për në ti. Rëzikojmë, normal, siku se kopështari, nuk me aftëve që me mjëllë farën, po do të me kujdesë pas taj se ka loj-loj insekti, ka loj-loj, dhe më honë probleme që mundet me ja prishë të mbilën e tjepëtën. Të duket nga ja kështë e mirë, por më rana të duket e prishën. A ndëra ne do që të kujdesemi, Njëve jo që me bo punën, po më kujtetë që që a e punë, ta është edhe më rritë, e me kujtë në shëndetëshme, mos mu prishë për më rrana, e nuk ka dhe që ka që e prishë ma shumë se sa, se sa syfatsia, që ta është me bo punë për dikan. Dhe syfatsia të në nëzërë është kategori, kategori, në monë, a jë në esenës prishë, por sa so arrimë me prishë, është që është të të të, të, të pasaj so ja mirë po sa so prish varët pasaj nga vetë një rio aja kategoria më e keqe që krejt që ka ka prish është që syfacia me prejk bazën e besimit baza e piqendra që që ty krejt piqety vlerësot që ty krejt njës gjithë shkafe e që ta me prejk syfacia e prish kajt kajt të fejnja prish e i badetja prishë, që është për shambut. Njëriju nuk besën nuk besën pëse ka bindje, por besën që tek njerët e quët besimtarë, që të përfitan për njerët e diqka për. Ek shtumëral. Ndaj në esinës nuk është besimtarë, nuk ka bindje. Mirë po, po bëndë dhe primë e formale të jashtë me deklerot formalisht Kënës është besimtarë Këta jënë, kategoria me kjeqe Që në fequen Dë më thonë, muna fika Dëftërsh Ka pasë këso njerëz në kodë për i gamberit a a zedet, Kanë besu vetë sa so mërujt Se shëshnia Dë mund ka qenë besimtare Edhe ata e kështë nëhum për autoritetin E kështë nëhum për respektin Po të mështë qenë besimtarë Andaj, për mërujt autoritetin për njerëzë edhe me rrujt pozitën që e kam, janë bërë besimtar, për jo që kam pas bindje. Andaj të ndërru dhezër, feja, feja e nuk pramën formalitete. Andaj është prej, prej nështa akuzave ma të pa baza, është prej lëndimeve më të mëdhaja, që mund është dikujt me e adhon për besimtar me i thonëse, ke besu për interes të pa gjesës, se Së kjo është, është lëndim në bazë në rijinë, këpri kët vënësh këko nuk shkon hiç kjo është me këtë absolutisht prandaj që është më rrezikshme më besu por po më besu për shkak se do të huaj buq çefi babas e ty von po jamun më besu se 60 njërin vijnë me fitu vijnë me moni pozitiv apo tani nis me dosha adetë me donksana joçi beson këto fort apo kjo është më e keqja Katuria e dytë ndoshta është që njeriu bazën e pas qëndosh, bazën e kot qëndosh, besimin e ka në rregull apo. Mirë po, kur fillon me veprun e punë të jashme, apo motivi i veprimit, motiv i veprimit nuk është ai para, shpëlimi i Allahut, nuk është adhurimi a laut, apo, i Allahut xhallahu ala, por motivi ti është çefi njerëzve, dashuria e njerëzve. Autoritet të kënjërzit Me thonë njërzit, mëshallah Qa po jepke filoni Mëshallah, qa po u falke E dhe në gjinu shumë i shkon A po, aj knaqet këtë një këtë fjallë Knaqet A dhe, pse ka po këtë pun? Pse ka qepë që të fjallë me i një E nëse syfacija i aprek Bazën e veprës A po, i aprish këtë vepran Krajnë t'i aprish Besim i mbetit nga se Besim në ka ta shtrujtën por vepërja ka prek, qati ku të prek e prish, e prek bazën e prish. Dhe e tretat e nëzërështë, që besimin e konë regull, motivin piknisën e konë regull, apo? Po pastaj gjatë veprimit e ti, i vjen nënësia që njerëz me e popër. Në inkuadrut syfacija Gjatë ullëtimit, ju në fëllim të ullëtimit, për shambë një njëri kanë dihmu me një rastë caktumë, kanë dihmu me një rastë të caktumë. Kërë kush se ka po, ose ka u munu me kuni sinë qertë, me kuni më sheftë, pëse dikush e ka përha përha për të të të punë, e se ka dashë këtë punë, apo Allah ja ka pranua për. Pasaj është kërku që përqatë punë me dhonë edhe pak diqka Për shambullë, duhet edhe ka një Nështë ta, 50 euro Për të më kushtimisht milona po Edhe që të të tani E ka po mundësin se Njerëzit Ka duhet me posë Ato të paratë si ponë Po që të duhet me po akëton Që pjesën e dytja prishapton Pjesën e parë ka pështu Anë e ku preke të preke prishapton Me bu me preke namazin Namazës datë ndëshë Apo, janisë për Allah Në gjëllë dhe valja, kërtëhinë dikush Të në këqyrë me e zgatër u kun E këqyrë më bukë është Ma i parullin, ma i devasëm se gjon Apo, se njerës ka qëfë mi po Atëre, atëre këto për të nërëzër E razikon këjtë namazën e prisha po Në që ka sa so është përfide Sa so është, po, është e mësheft Ty dukët Mirë po A është e kjeqa po Pse duke qenë ka që qe keqe të më dozër njerës nuk largun për përsoj? Pse? Përshka këse më branda zamrës një dijut të më thonë Nuk është pasru mirë dashuria për Allahun të bare këtala Nuk është e qartë A e këtuat fillim kërë këna fojlë për adhurimi Këna thonë baza e adhurimit është dashuria dhe Allahun e si ti konkurran kësoj dashurije do një dashurit tjetër i bën probleme endaj djetarët kanë thënë se ka shumë motive ka shumë arsuje përse njeri bjen në këtë problem i përdu me përmbyll me tri arsuje kërësore me tri arsuje kërësore cilë është arsuje e part arsuje e partën të, të ndruëzër është Dëshire e flak për të lafdru Dëmonë vun për mu lafdu Me bu me bu një pun E mëslu për men E dhem zama për mrena Zbot rat Zbot rat ja, ja e qetën breg Që njerën me poja zbot rat Esil për rrethe Në tonë i thët këti Gjithka për nama Diri së so nuk e merë Lavdin e kërkua rat zbotëm E ajni që ka këtë smundje të dërshirës e flak për të lefdru, që shë e rrinë këtë, për e që me këtë probleme shë i faqësi, në që smunët, në këmunët, në fa. Ndaj, ajte në tanë, qovë direkt, që një është në pa, po. qovë për të përshamë të rëthora zi, me muhabete, me thonë isha me filonin, Allah është përblev, ta i dha, ta një dhoni i dha, atë, dhe, të që të që të, që i të që një apo, pa u A ma duhet të i mu lefdrua Për e marë lefdatën për njerëzve Se po ka bod Edhe mi dhëmë po qëre Allah unë gjenet qënë Allah të e për lefdatën Se bo të ratë Po po Allah po po, po dhe njerëzë ka për qëfë ka për ma ditë Kjo së mundje E që kjo së mundje për një që E një bërë punë për si përfaqë E dyta ka erë e syfacija vjen nga Frika për njerëzve Dikush ko qëfë shumë mu lefdu Dikush ka frikë nuk ja don çortimin ata. S'ka chef ata. Por jamë thonëj, "Kam bash edhe tonë çu mu folë ashtu çu mu fol." E qitom me çortu s'u çu me nervë sapo kjo ata. Andaj sa som som çortuën, som kritikojnë ne e krye punën. S'ka çef çortim. Ka frikë që tek njerë nuk e gëzon autoritet saktum. A ndë ky problemi ashi si syfacim. Po edhe dëshira për të lidh një interes saktum. Apë. Një interes saktum. Apë. Dëmohon, mund të qëfarë një të rjesë, dëmohon, djetarë përmej në rast që një djallë, një djallë, dëmohon, e ka synu dur e një vajzë, ka do është martu një vajzë, a po? E baba voice, njëmi, e së i vajzë, njëri dhe vëtë shumë falë në gjamië, edhe aj s'ka pranu kush që me kërku dur e vajzëti që se shenë gjamië, kush të ka pasë me të panë gjamië, ta një që në punë tjera, përën. E kuq kur ka bຸນet me kërku dorën aksaj vajza, një nimuj ditë më ran e tuaj fol savojn xhamia. A po? Jo që ka ar për lån xhamia pron, po me ndresh me rregullu terrenin që nesër me razu interesni ti për me fitu dorën asaj vajza atë po. Bila el kod pejgamberit alayhi salatu wasalam, një njerë është shpërngul pe Mekës Medinë është shpërngul. Pse? Pse para ti u shpërngul ni gruaja i ka dashur me martu më ma herët. A po? E ati e kanë gjitë emrin Aj që shpënguar është muhajgjir Muhajgjir Aj që i përnë higjira të shpëngullit dhe po E i ka onë muhajgjiri filonës Se i për të ka për higjira Se sa, sa më, për të të të shka aj s'kështë në rritëve me e kërta Andaj Së një marit në interes saktum Me fitu një dobit saktume E bën që Këtë vërë tja kushtën Që ati që e së në në përnë Dhe kjo është Se gjithra pun të arjen Vesh me caktimin Allah dhe me lele ti Jo njerëzit Wallaj mund shë me më abonir i qefen me vita Për njësan gjundë pës Apo krejt mundi që konoq Krejt që konoq Për ndaj Mund shë mullu për njerëzit Me abonir i shikën e knatësine Krejt mundosh Një di shka se pëllëcan Një herë në kësa s'ke fol që shduhet Kërë s'ke dit me fol Kërë s'ke dit me thon A nëse ke ju për Allah në gjellë e gjellë, gjellë K Prandaj ka thon Foutale ibn Yadirahimullah nga dietar te mbydhaj ka thon thuajuni atyre qe bojn per syje per face mos u lodhni se vesh lodhesh badhjava pse lodhesh badhjava se as se ke fitosh falimin e Allahut e as knasin e njerzesve se njerzet herdo kur do kanat njerzes knoje njerzo problemi knoje apo prandaj synimi besimtar sekancsi Allahu te barekutaala e, e qetut nga kesmundje e keqe se facis ti bën punkt për hizutit e para kotala. Edhe pse thash ky si problem ka shumë rregulla, dispozita, shpjegime të caktuara që padyshim e qartësojnë më atje më atje, por u mundova të më përmbledh bile spa ku si problemi është prezantues, don si manifestohet, edhe pse manifestohet që të ruhemi nga sifasia dhe timi të sinqert, që punët që shpresojmë që për to tek Allahu shpërblehemi, punët që nuk i takojnë askujt posa Allahu xhallehu wel ala, punët që janë për ahiret, janë për udhtimin ton ti kushtojm Allahu që ndëuara ngase për atë janë të sa të kushtuar diku të është padresi dhe është, është humbje. Allahu na ruajt nga zhvlerësimi i mundit, nga humbja e mundit, e namuzot Allahu që na pranohet mundi, po vetëm kaq edhe të na shumë fishohet shpëlir për të, ngase Allahu është i mëshirshëm dhe është bujor. Me kaq për këtë pijë zoti ndërohet sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katheeran.